Xan aire, egun hon? Meizuri ere. Euskaraldia abiatzen da gaur, eta hori abendu hastapena hartio. Irakurtuko dauzut, uh, xan, zer emanaden. Hala, azar horren emezok zitik abenduaren bira ilusioz, arduraz, gogoz eta emozioz ekingo diogu ariketari. Hori guziak bidean galdutu euskaraka? <laughs> Ez takit. E, gero ia da, ez girela gara igosuetatik eldu. E, Horritu behar da, dila bi urte iragantzela gu erdi konfinatuik e, ginela. E, ez dakito hori zentziren, meinen atseetan etxian beharginin, asteburietan etxean beharginin, eta alare erabaki hartu zen haitzina joitia. Beraz hor, e, ez dakito horiek denak galdu dituen, beren bon, joan den korrikan senditu zen berriz holako e, pizte bat, Eta hor, berze uharz bat izaiten alda, berriz karrikak eh, eskoharaz ahzeko, kuru mm -hmm. eta kuru gisa, eta Euskaraldiak eh, eskaintzen aldu hori ere muimendu bat, uh, berriz ragure etxe zilotaik eta berriz eh, karrika ahtera, jendak joiteko, Eta hori ez badu Euskaraz eh, eiten, eh, bo, penarit eike. Eh? Mori da, eh, bon, bitzez erraindu halere, eh, Euskara teknikaria zinen askan, Mai. orai utzi duzu beste proiektu batetan sartia eh, zira aipatzen eh, haipatzen aldugu zer den txuxena? Doi ba, doi, haipa gira zinez muntaketalanetan, eh, plazara kooperatiba da, eh, badu Euskaraz zerbitzutik, badu eskoraz hono ez dakitenekin ere urbiltze lambat eta badu berze gauza bat piskat behia izaiten aldena, beren molde oroko gian nahi du berze hizkuntza komunitateekin ere lanean aizan, izkuntza bizi behitzeko lanetan, er, nahi du interzatzen girela Bretaindarher, Korsikarher, Ipach-Afrikari, Quebecari, eta hor, oh, uste du, badela zerbait ateratzeko elgarren artean, elgarren inspiratzeko eta haitzina segitzeko gure hizkuntzetan munduan. Gauza batzu behar ditugu agraikosi eta erraiten da Euskaraldiarekin batean, gure usaiak behartu aldatu abian girela, hizkuntza- usaiak inagoztelat. Bai. Eh? Bai. Nuntik behar dausi inagozteko <laughs> argbola? <laughs> <laughs> Nuntik behar dausi. E, Lehenik, er, menturaz, obedugu behiz ahzea hetsi istoriori. E, gure burietan... Segitzen bali ma pentsatzen, hetxia girela eta nahi bali maitu gauzak aldatu, e, ez du luzaz iraunen ene ustez. Beraz, e, hortik jadanik eskoraz ahi girelaik zerbait idekitzen dugula pentsatzen bali ma dugu, jadanik hobik isau pozizionatuko gira ba gure izkuntzarekiko eta ba jendea he, buruz ere gauza bat e, bizkinteg jarria dena eta da komunitate historioko bat, hizkuntza komunitate historioko bat. Eskualdunak hizkuntatik e, definitzen gira ez 두고 beherrik deusgalde iten jendeari, e, eskorez badakizu eskorea ikasi duzu, ongietorri gure artean zira ez da uzu besterik deusgaldeginen euskalduna izaiteko eta hori postura biziki dekia da munduan. E, beraz orlack gauzak barneratzea importanta da. Eta gero oztik ikusi zean istasun badugun ere gure gure komunitatean. Eta eskoraldiak, e, adibidez, harigune historioekin, multzo berean sarzen ditu usaaiako militantea ikastolako bugasoa benean ere gajasista hilapaintzailea. Horiek denek eskolaraz balimadakite, Eukaldunak dira euskaraldian parteak zen da eta euskaraz mintzatzeko egunerokoan aukera eskaintzen dute. Hori gutiak eta prezeski, auurten kantu bat ere plazaratu da eta handnie gainak du idatzi kantu hau. esazu giz bat eta sendutuko naiz batzutan, Gure eskida hori? Hain txeu, <laughs> eskoraik eskoraik aztendu. E, Aipatu itugun jende horiek dena gure garrasiztailea, paintzailea, eta hox dira, bere nxokoan, e, esti, badakite, ez dira, aiko salbu batzu ari bali maz Eta gu, ara, adibidez, ahobizigisa haribalin magira, eh, atxikote horiek ere Euskara eta orduon ditugu bidehkatuko aukerak Euskaraz ahzeko. Eh, bada argi berde historio bat, eh, ara, pisteko gure, gure burietan, gure jendaktean, eh, gure elkarteetan, gure egunerokoan, eta Euskaraldiak eskaintzen aldu eh, aukera hori. Nik Euskaraldiak egiau ikusten dute entrenamendu gisa E, gauza horiek denak entxeatzeko, batek kulpabilizatu gabe, entxeatu, entxeatu, eskoaz gehiagoak zeha, entxeatu, te, unikin, e, ono frantzesez mintzu gituk. Hor da, amabostegun horietan, menturaz badaga gauza gaipatzeko, aldatzen entxeatzeko manera, gero bi euskaralien artean zinez aldaketa batzu egon zuko bigarren Euskaraldiko animatzailea zinen uh, emaitzak um, badira edo ikusten dira Orokorki da Euskaraldi denboran eta ondotik E, senditzen direla ono aldaketak, eta gero berriz jeusten direla. Usten dira ere sorpresa honak, burian dut duela bi urte bardozen hartu ginuela alimaneko sorpresa, han atxemamaitzituzten amabi harigune, amabi leku eskoraz hartzeko gisako espazio desberdinak, saltegi, elkarte eta historio. Eta hor dut e, berriz bardozekoak berriki, eta bi urte berantago oita bat ari gune dituzte, beraz, ara, ikusten zu, batek bestiak ekartzen du, han ahtian ikastola bat ere dute bakdu zen, Beraz, olako, olako datuak bizkin tezgarriak dira, behar erritarek erten mali maute baditu zela oitabat gune, behar doze bezalako toki biziki erdaldun batean, horiek uste dut kondutan hartu behar direla, eta kondutan hartu behar dila, dela hor ere horien anistazuna. Ez zela bakarrik edo ikastola edo ez ez, hor dira komersantak, elkarte, elkarteak, ikusi behar da eta administrazioetan ere, ze anistazuma den Euskaraz mintzatzeko. Mm. Boruratzeko ba, aranguren ibarreko irulegi mendian, beraz, arantzadi e, zientzia elkarteak atxeman dute esku bat burdin arukua, kristo haintzineko lehen mendekoa, eta gainean euskarazko hitzak atxeman dituzte. Horrek ere, zait eiten du guba egira guai euskaraldi aroan? Ba, emaiten du pindak berezibat, emaiten du pindak berezibat jakiteak, uh, puf, dila, hain aspaldi, aspaldi, aspaldi, jadanik hemen ginela, mm -hmm. uh, eskoraz mintzatzen edo eskora mota bat mintzatzen, eta gero bada ere denborantzeak ukan dugun bilakaera, dila, bi mila urte ehan baginu, Uh, oitabat garen mendean latina desagehtua izan entzela eta Euskara ez, irri egin entzauguten mutu gera. Gauk eztemalimea dugu, 2008-aren buruan inglesa desagehtia da eta Euskarak segitzen du, ha? zendako ez. Zeno, e, ene ustez, uh, galdera hori ere badugu buruan atxigitzeko, nola egiten dugu, irauteko mendezmende mende eskoraz. Z zer dira gure, gure ahazoinak eta zer dira egin behareko urratxak hortan segitzeko etorkizun urhunean ere. Beaz, aholkoa, ikusten balimada Euskaraldiaren bat edo beharri bat ez dudatu ordo, ne? Ez dudatu, txapa historioek egesten du argi berde piste hori uh, laguntzen du ere ez ezagunekin menturaz badugu inkas bat A, a, aldatzeko oai hartio eiten dugu inkas frantxezez, ze ere, menturaz egin dugu orai inkas eskoraz bali madaki pahekoak. Eta gero urbilekoekin, ezagunekin, hor nik uste behar dela aipatu, eskoraldiak eskaintzen duela parada aipatzeko, honetan parteak zen diat edo dinat, eta ara, nahiko nuke eskoraz gehiago egin. Eta hor, hene ustez, ara, badira aldaketak egiteko, um, badira txatu berriak sorzeko izkuntzaren inguruan, eta horiek eskaldunek begituzte ekagi. Elkarteetan eta Naiba madira dira hizkuntza usaaiaketa aldatu eskaldunek ekaagi begituzte, Nahiba bad dira biak eta gauge ere funttzean Bilzak nagusi batzu euskaraz egin bat bateko itzulpenarekin eta, horiek eukaldunek begituzte egi. Hortan dira jatu bejiak ikaststola batzuetan zaxta batzu sortzen dira, Elkarte bizitzan Euskara beh matzeko, Eta gero, truko tipietan e, Ahozkoan batzuetan zaila da Ahe man aldatzea e, Gu klagun ahtean baliatu izan dugu, idatzia itz idatzea e, egunean, uh -huh. Whatsapp eta historia horietan Echisago da, Euskara zaxea horietan e, Buruz buru eta bekoz beko ahoz baino Egia da, frogatia baita usaiak kambiatzeztela beti errez. Eta ez. Sean aire milesker noratog bildoik eta laste-gartea geantzien kooperatifaren haipa egiteko. Laste-gartea geantzien milesker -zuri.